«Немає стільки грошей, як у купців та бояр. Та душа в нас до рідних багата. Намет зберемося, не збідніємо», – казали приятелі Іванкові. Затоваришували вони з Галичанином відразу з першої зустрічі. Полюбився їм веселий ковач. Був він такий, як і вони, роботящий чоловік. А ще більше пішла приязнь після того, коли Іванко став у Якуновій кузні до ковадла. Та ділом показав, який він мастак у ковальстві. Подивитися Іванкове умільство зібралося багато ковачів. Уже господар кузні не радий що, випивши вчора надміру меду, посперечався з Іванком, хто з них двох зробить кращий меч. При цьому були свідки, вони її рознесли чутко про те, що галичанин буде меч кувати. «Куди ви лізете?» – гарячкував Якун. й місця нема, у мене ж двір маленький». Щоправда, гримав він більше про око, а в душі був доволений, що люди зійшлися з такої нагоди. Ще так певно ніколи не хвилювався Іванко. «Отакі «От судді прийшли поважні. Он сидить довговусий, з засмаглим обличчям, найстарший новгородський ковач». Якун шепнув Іванкові «Цей довголусий такі мечі робить, що воєводи сваряться за них. Кожен хоче собі придбати гостролезий меч. Люди сидять навколо, і просто на землі, і на дерев'яних колодах. Двери кузні відчинені, хоч трохи та буде їм видно, а найповажніші тут же в кузні». Минула зрадлива думка «Навіщо похвастався, Раптом не вийде. Та Іванко відігнав їзі, аж рукою помахав біля голови, немов відганяв на муху. Підійшов, взяв у руки кричу. Примітка крича – шматок заліза, з якого відковували потрібні речі. Прикинув оком. Добре, заліза, у куванні тягуче. А господар хитрий, не дав приготованої довгої смуги, з неї швидше можна було б зробити. То нічого, що навмисно підсунули цей шматок, аби випробувати гостя. Іванко оглянувся, господар стоїть біля порога, нахилився до довго вусого. Біля міха стоїть Іванків помічник. Ледве стримався Іванко від посмішки, Оце це молодці, ну й помічник. Здоровенний русий хлоп'яга з цупкими довгими руками. Це як ударить молотом ковадло в землю, вже не. Як стриматися, щоб не горіло всередині, щоб не тремтіли руки й ноги? Та не каюся, що вчора погодився. Хай подивляться, як галичани вміють зброю робити. І коли тут батько був, руки все ж таки тремтять. Іванко вичікує ще якусь мить, стискує праву руку в кулак, потім бере кричу і несе до горна, підсовує її довгими кліщами до білосліпучого вогню. Помічник піддає жару, так сіпає держак, що міг аж свистить. Іванків погляд зустрівся з поглядом помічника. Іванко з радістю помітив, як той моргнув йому під бадьорлива. «Нічого, мовляв, не бійся, я поможу». Поки хлопець нагріває кричу, Іванка бере на полиці довгі стальні прути і, хвилюючись, перекладає їх на інше місце. Але вся його увага догорна. Помічник не спускає очей з Іванка. І як тільки той підняв руку, схопив кричу великими кліщами і поклав на ковадло. Іванку пробує один молод. Легкувати не годиться. Сюди треба важчий. Бере молодь з замашним держаком. «Тримай!» – наказує Іванко помічникові. Сказані би гостро, непривітно, але це для інших. А помічник чує в цих словах просьбу товариша. «Не підведи мене, допоможи!» Довговусий щось шепче Якунові. Вони спостерігають за гостем. Хоч і не дивиться на них Іванко, бо він взагалі нічого не бачить, крім розпеченої залізної шматини, та відчуває, що за кожним його рухом стежать пильні очі. Аби тільки не осоромитися, аби тільки не прогавити тієї миті, коли заліз буде готове, близьковично пригадує Іванко все, що говорив йому батько про нагрівання заліза на вогні. «Про вміння побачити вчасно той золотаво-червоний блиск, коли залізо немов само говорить, тягни мене з горна». «Як це багато важить для колача, вихопити розжарений залізний кусень в потрібну мить». «Здогадується, Іванка, що саме за цим стежать усі оці свідки». «Дуже легко прогавити». «Не доглянеш, перегріється, перевариться залізо, і навкуєш тоді його, буде кривким, ламатиметься». «Погано, коли й не догрієш, спробуй тоді його кувати». «Сирим називав батько таке залізо». «Диви, синку, воно як хліб недопечений, зверху наче зарум'яна вася хлібина, а всередині глилка». «Як пригодилася тепер батькова наука». Коли дав знак помічникові тягти кричу кліщами, коли крикнув «Тримай!», був впевнений, що й батько в цю саму мить почав бикувати. Але щось тьохнуло всередині і так похолонуло, ніби ковтну Іванко крижину. «Ух! Ух!» – лунають удари молота. Помічник спритно повертає залізо кліщами, а вслід за цим Іванко б'є молотом. Від залізної шматини відскакують іскри. Вона розтягається, тоншає. Іванка перехоплює кліщі в свої руки і вже сам перевертає залізяку, яка стає слухняною. Вже зроблене одне діло. Нехай наш перетворилася в плескуватий кий, але ж треба з обох боків наварити тверде залізо. Те, що буде міцність мече віддавати, що різати буде, Леза приварити. Іванка клищами переносить Київ-Горно, бере стальні прути і теж туди.